Дорогі слухачі, сьогодні на хвилі Радіо Запоріжжя нові сторінки роману Григорія Лютого «Мама Марія». Щоразу перед тим, як надати слово автору, ми прагнемо хоч пунктирно відтворити ті місточки, які утворилися між поетичним твором і вашими, дорогі слухачі, душами. А це сфера тонких матерій. Скажемо відверто, ми вагалися, чи цитувати наступний лист. Авторка просить не називати її прізвища, бо вона відома в Запоріжжі і не хотіла б потрапляти на людські язики. Але написала до редакції, бо не може не вихлюпнути те, що проситься з душі. Справа в тому, пише жінка, що тяжко захворіла її рідна сестра. Хвороба непроста. Лікарі ніяк не можуть визначитись із діагнозом. Сестра тане на очах, уся просто задерев'яніла, не могла ні відволіктись від хвороби, ні навіть поплакати. І ось ці ваші передачі. Лідія вперше виплакалась і заснула. Потім розповідала, що снилось їй дитинство, наш двір, луки. Ми дістали роман книгою. Тепер він лежить у неї на подушці, вона читає його і відпочиває душею. Стільки в цьому творі світлої енергії, тепла, миру, благоговіння, примирення і любові. Якби книги могли бути камертонами, то саме на таку книгу варто настроювати інструменти наших душ. Тоді б світ мав просто божественну гармонію. Це той рідкісний випадок коли слово виконує свою Божу місію, суть. Отож, звучать нові сторінки роману Григорія Лютого «Мама Марія». Біля мікрофона автор. Літописець Люби сльозу, от Господа сльоза, вся пам'ять в ній ніде немає більше. Це так явилось, наче хто сказав, чи може степ, чи хтось іще старіший. Марія, ти крізь сльози на життя, віки дивилась щедрістю любові, немов сльоза, мале твоє дитя, з усього світу радісна обнова. Яйце райце, із першої сльози, і з другої сувої рушникові, і з третьої Рощахнутість грози, а вці усе, чого немає в слові, коли сльоза важка, немов зерно, таке у ній записано душею, що розгортає час, як полотно, і для віків прочитує зорею Марій! Всі серця тобі несуть, в тобі є те, що й смерті не зітерти. Ми воду п'ємо з лиця твого і сльозу, твою красу, окроплену безсмертям. Те, що завжди знає її очей, Світилося сиріцьки невимовно, Розбилося сльозиною райцем, Звільнилося нарешті із полону. І, може був, воскреснув хутірець, Та гримнув свист, розбійно навіжений, Диявольське поріддя, хай їм грець, Аж мертвий лист посипався зелений. Не заїржали коні, засміялись І світ перевернуло до гори, Там, де хати Криницями стояли Де обіймали небо Явори, рілля й рілля Обвуглена і мертва До обрію На той світаж рілля Де золотіла Цибулина церкви Дьявол пир Без пам'ятства справляв Спішили так і все-таки спізнились Чорт місяцем доорював гробки Розтанули здалось останні сили І серце, мов подушка під голки Ходили чортенята із торбами Пісні збирали, наче дичину І ще живих киями добивали Заплакав аж, Марійку пригорнув По головах писи-голобці били Уміло і жорстоко, мов приречено пісні складали крила Поглянь, живі, а навіть не кричать Не ховайте мене в мерзлу землю Дуже холодно в мерзлій лежать там без сонечка, тісно і темно, І струмочки туди не біжать. Посадіть наді мною троянду ту, Що милій колись дарував. Я таку їй повідаю правду, Захмиліє аж їй голова. Світ розкриє обійми зелені, Хай розкаже троянда про це. Доросте корінцями до мене, Обцілує і груди, і лице. І як прийде мій час невоскресний, Хай востаннє нап'юся краси, Дочекатися радісну весну, Буду піснею, бо проси. Пісні душі жерли не нажери, Шакалячі чи оскали заміслиць, Безкарно усміхалися ще стерви І оскверняли капища калин. Орали так, що й пам'ять діставали, Мерців перевертали у гробах Літала кобза, плакала криваво Аж слово спопелялось на устах Під гаєм зріли душі на баштані Клеймила їх, клювала чортівня Гортанні скрики, жадібно захланні Знаходили, вражали, навмання тінях могил, плащами перевтілень І ще ховались родичі степів І так душа до Господа схотіла, що аж Богдан розсердився, скипів, невже ж нема між нами оборонця? Де мій народ, його богатирі, спідниць і черед, грішні оборонці, не може бути, щоб виродився наш рід. Чом розкошують болем ненаситні, хіба ще наша ненависть не вщерть? Давно пора вже їх перехрестити шаблями в смерть. Та не було з собою у Богдана ні шабельки, ні чорних заклинань. Хіба злози зламати дерев'яну, але ж вона негодна для заклань. І, може, б далі множилось чортами, і більмами сідала пилина.